Бачити середньовіччя. 1949 рік. У горах великий голод. Анна їсть сирі зерна жита, заражені ріжками, бачить середньовіччя, в якому відбуваються теперішні речі, відрубані голови, тортури, валки втікачів, приходи чужих, понищені лиця, широкі пояси, уроки граматики, бестіарії, музики на пирах, обмаль їди, порубані ліси, засмічені ріки, мішання мов, сушені фрукти, виразкові хвороби, божевільні вистави, втрачені хроніки, рукописні апокрифи, смердючий одяг, брудне начиння, поламані руки, знищені ноги, розтягнуті сухожилля.